Membra bona estona aquest matí amb el, amb el regidor de la Vall de l'Ajuntament de Palafrugell, en Lluís en Ros, que de tant en tant ens acompanya a la nostra sintonia per explicar-nos quatre coses del que està fent eh, a Palafrugell, que s'està fent a Palafrugell i al nostre municipi. Lluís Ros, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, Rafel. Gràcies, Lluís, una vegada més per estar amb nosaltres. Com va el confinament? Bon dia. Com va el confinament, Lluís? Bé, bueno, no el vam suportar, anar treballant des de casa i bueno, eh, també fent alguna visita d'obres. Dir... Les obres continuen. T'anava a dir, tu has de sortir, suposo, a veure les obres com van, no? Sí, uh -huh. sí, sí. I, a veure, hem vist una mica de remenament per al poble amb aquests últims dies, ens expliques una mica, ens fa 5 cèntims de quines són les obres eh, en marxa ara mateix? Bé, bueno, mira, si en cas farem una mica de resum, quan va començar la pandèmia, doncs teníem en curs el Francesc de Blanes, el muro aquell que el Glòria ens va trencar de la plaja, eh? uh -huh. a la part de dalt de passeig, o sigui, el carrer Francesc de Blanes. Teníem aquell que hi estàvem ja treballant, de cares de si la setmana santa ho podien tenir ja mitja arreglat. No és definitiu, es una reparació perquè durant l'estiu la gent es pogués guanyar en normalitat eh? i s'estava treballant amb això. Teníem el carrer Sant Josep bastant avançat, Teníem la segona fase del rocòdrom, que és la sala aquella coberta anexa al pavelló municipal. Després teníem la carretera de Tamariu, que ja l'any passat es va fer, la Diputació ens va fer la carretera, i va fer una via verda lateral. Aquesta via verda l'estàvem ja portant fins ben bé aquí, a darrere del Mossos, perquè ens entenguem. Això ja estava començat. Després també teníem allà el Col·legi Barcelona Mates, Uh, en aquell aparcament que hi ha al carrer Pals Petitat, a baix estem fent un aparcament més gran, el dipòsit uh, municipal de la grua i un esbarge de gossos Això eren les obres que teníem entremans en aquells moments uh, A reure. El, el que és el rocòdrum es va poder acabar perquè quan va començar l'alarma, encara hi va haver uns dies, crec que van ser dues setmanes, que la gent podia treballar i, per tant, aquests van tenir temps de d'acabar-lo. El carrer Sant Josep, mmm, doncs no, el carrer Sant Josep van haver de parar, quan va sortir ja l'ordre que, bueno, que no es podia treballar, les empreses no podien treballar, van haver de parar, quan quasi ja el teníem acabat, a falta d'una setmana o així, i van haver de parar-lo. Llavors la via verda, que encara està parada, i el barçolomàtes ja s'han reprès les obres i torna a tirar endavant igual que el carrer Francesc d'Atlanes. Francesc d'Atlanes també el dimarts següent de Semana Santa, o sigui, després del dilluns de Pasca, es van tornar a començar les obres, està bastant adelantat i, sobretot, el que treballem és perquè quan surti ja que es puguin començar a obrir terrasses, doncs la gent que ja ha prou castigada que ha estat, la del sector de turisme, que al almenys doncs, pugui desfrutar d'aquell tall de carrer i tenir la terrassa exterior. Molt bé, un bon resum que ens has efectuat de coses que, que hi havien. Has comentat algunes coses que, no, que es van acabar o que s'estaven acabant i de fet n'has dit dues que estaven aturades, Sant Josep i Via Verda. Això quan, quan es reanuda o ja s'està treballant o s'hi posarem? Sant Josep es pues, va començar dilluns passat. Dilluns. O sí sigui que aquesta setmana i potser ser dos o tres dies de la setmana entrant i tindrem el carrer Sant Josep allà estic. I llavors, eh, l'altre que t'he dit, la via verda. La via verda, dimarts a la setmana entrant, el dilluns no pot ser, el dimarts retoman les obres. Aquest dimarts que ve. I, i s'arribarà, perquè quedava mort, s'arribarà fins a darrere dels Mossos? Sí, mm. o sigui, des d'allà on acaba la, el que va fer la Diputació, després eh, fa un retranqueig cap a, diguéssim, a veure cap al mar, cap a, no? a l'est i passa per darrere els Mossos i ve ben bé aquí a dalt, en el parc, en aquest parc que tenim en aquesta zona dels Mossos I faltarà, bé, bueno, això per més endavant eh, perquè faltarà connectar-lo suposo que l'objectiu final és connectar-lo amb, amb la via verda que arriba fins per l'alçada del camp de futbol aquella zona d'on hi ha el Sí, això en un futur és el que es proveu de moment arribem aquí perquè també a la zona de on hi ha el Lidl Uh, i l'altre supermercat uh, ara no ens falta el nom mm -hmm. uh, tenim, tenim un aparcament que ja utilitzem a l'estiu, però aquell aparcament s'ha d'adequar, s'ha d'assentar, de s'ha de posar llum. O sigui, ara es fa eh, bueno, per, per, per necessitat, els mesos d'estiu doncs, allà es pot aparcar, però volem adecentar-lo, volem fer un aparcament com, com cal, i per tant, tot aquell, aquest tram haurà de passar per allà. Per tant, una cosa irà lligada amb l'altra, i d'un moment arribem doncs, fins a aquest punt de darrere els Mossos. Molt bé, això són les coses que tens en marxa, però tu ja sabem que sempre estàs pensant en moltíssimes coses més, de les que s'han de portar a terme, carrers per aixecar, carrers per arreglar, o, o zones per... Eh? ja ho sé jo. També n'hem començat. Eh? Per això t'anava a dir. És es que he parlat dels que ja teníem i que teníem pantanegats i tot això, no? Eh, ara es va començar ja l'altra, la setmana passada, eh? em sembla que la primera és setmana passada, es va començar el carrer Trefi, que és aquell carrer que tenim allà al polígon, un carrer del polígon que hi ha bueno, hi ha và hi ha vores indústries en allà i magatzems i aquell carrer l'estat del ferm, era era molt molt lamentable i llavors es fa tot el carrer el que diem és fer caixa o sigui aixecar-lo tot, posar-les graves i tornar-lo tornar-lo a asfaltar, i arreglar trams de vorera que tampoc estaven tampoc estaven bé. Aquest ja s'ha començat, ja està tota la fa aixecat i en fin si s'à treballant. Mm, amb tanta agilitat és un dels uh, carrers que hi ha a la zona industrial on en els darrers temps Lluís hi ha estat treballant bastant sí, per empalmar el que era l'avió al sí. nord etcètera, etcètera, al final del carrer de Pals tot això com està aquesta situació de, del nord del nostre, del nostre poble? Sí. Això són unes obres que que, bueno, que nosaltres portem el control, per dir-lo més, però són unes obres particulars. O sigui, allà hi havia una empresa que era la propietària d'aquest polígon industrial, la que, la que explotarà, explotarà, la que vendrà, les parcel·les d'aquest polígon, i per tant ells són els que executen aquesta obra. Eh, és molt important perquè ja i treballem conjuntament amb la planificació de tot, i és molt important perquè, per exemple, carrers com el Pimregall, doncs tindrà sortida directament en el Vial Nord. És molt important un carrer que quedava tallat allà, el primer regall, un embús que hi havia per allà en manufactures, tot això, doncs que ara pugui tenir continuació, no sé, el que no puc dir jo en aquest moment, perquè no estem tema meu, és si continuar en direcció de sortida o si des de mobilitat, o si sigui des de policia, es decidirà que sigui d'entrada, perquè tant aquest com el carrer de Pals, doncs iran a en el que és el Vial Nord. Eh, vull dir que, eh, per l'entrada i sortida de Palafrigell, guanyarem molt, molt, sobretot en el Vimar perquè és un carrer recte, o sigui, des de plaça Nova, en, bum, en línia recta, sobre el poble. Això serà fantàstic. Ara, eh, és una obra que, ja dic, que és privada, però que, que la, fem, la fem conjuntament i des del municipi s'ha doncs, decidit l'urbanisme com ha de funcionar. No? Aquest carrer, doncs, important de sortida. Del nostre, del nostre municipi i que ara queda mort a la zona del mas més cort, com, com qui comenta doncs es preveu fer un tram més que arribi fins a una rotonda que hi haurà amb aquest vial nord, és així no? Més o menys? Sí, sí, sí, no, ara ja en aquest moment ja es veu, eh, Vull dir que ja està tot el carrer amb, amb els bordillos i ha inclús una, una capa d'asfalt, o sigui, es veu negre ara cal, falta que va fer voreres l'asfalt definitiu en fi i després viurà tot, tot el tema d'arborat, que això sí que ens agafarà una mica contrapeu, perquè no serà el, el temps ideal per poder plantar tot el que s'ha de plantar, tant allà com en el Vial Nord. O sigui, hi ha una zona del Vial Nord, que ja es viu verd, que s'està fent una vorera ampla, està continuant la via verda que, que per l'altre costat també ja es va fer, i en fi, que s'està acabant tot el que es va obrir, no diré provisionalment, però que es va obrir només pel terme de cotxes. Però als laterals no hi havia les boeres ben fetes ni l'arbrat. Tot això també es fa ara en aquesta fase. I ja dic, no sé si podem plantar ara a la primavera i tinguin garanties que aquests arbres puguin viure. Això és lo que hem de veure si podem fer ara o si la plantada d'arbres l'hem de posposar per la tardor. Una pregunta que, que tinc sobre aquesta zona és ja eh, ara, ara recordo un plànol que vaig veure fa, fa un temps, és que per exemple el, el carrer de la Garriga, que queda mort allà al Manufactures del Suro, on abans hi havia el camí de Camp Frivolet, crec recordar que es deia també tindrà continuïtat, també anirà més, eh, més cap allà. no? El carrer Garriga, el carrer Garriga em fa esballar el cap el carrer Garriga no ha que... Garrigues... no, no fet aquestes mm. o sigui que és en el tram que ja hi ha un, hi ha un, un tall de vial que és municipi de Begú i en allà, allà no es toca res de moment. Val, val, val perfecte. Ja ho comentarem un altre dia i, i ho mirarem sobreplano, això, perquè, per estar-ne més segurs, per no ballar el cap tots. Això és una, és, és una de les coses que dius que, que heu començat, però m'has parlat de coses, o sigui que deu alguna cosa més, no? Sí. <sí> uh, hi ha, que ja la policia està treballant, per veure les direccions que s'han d'entendre i el que s'ha de canviar de circulació, que és el carrer Manufactures. El carrer Manufactures del Furo, Uh, el tram, doncs que va des de, des de la plaça naixre Bonany a Santguéès mm -hmm. i va fins al carrer de Pals. Tot aquest carrer, donc també uh, s'aixeca, es, es fa tot el, el que fem sempre de canviat el sistema de clavegram, separar aies negres, aies pluvials i uh, el que no hi hihaurà serà al costat diguéssim al costat nord, no es farà la vorera sobretot el Fermis, però la vorera del costat sud, que ja està, està en casa, està edificat, i en canvi l'altre no, perquè són allà uns camps per desenvolupar, inclús hi ha un que provisionalment també està fa servir d'aparcament. Aquell costat de la vorera no hi serà, delimitarà amb un bordillo, però això hem d'esperar que s'executi tot el que s'hagi de fer allà per urbanitzar-ho. Una altra de les obres, doncs, des de, has comentat des de la plaça eh, fins al carrer de Pals, de, la, la plaça és la plaça de la Pau, Uh, que després hi ha l'avinguda he no, dit no, que no, res no, no, no. mestre si ai perdona manufactures del suro doncs ah, okay. no, no, no. una altra de les obres teniu moltes ganes de treballar no? bueno no home portem el ritme que anem portant sempre aquests últims anys jo diria que més o menys anem fent sempre aquest promig així home eh Entonces, el caler s'ha d'invertir, el poble l'ha de viure, l'ha de disfrutar i beneficiar-se d'aquestes coses no? per lo tant, mm. l'obra pública sempre di que, que és un virall i per tant tant de bona i poguessin dedicar més de cèntims per allò que eh. per ganes per ganes ja n'hi faria molt més Lluís, suposo que amb aquests, eh, amb aquests dies d'epidèmia, de, de, de confinament que no s'ha pogut treballar hi haurà doncs, una acumulació possiblement de, de feina eh, amb els propers mesos, coses que ja haurien d'estar acabades que ses'nvalqueen coses que ja s haguin d'haver començat, no bueno les les empreses els han de demanart doncs que que prettin una mica més, qui posin més personal si cal però sí, sí, hi haurà alguna cosa que possiblement sortirà... Sí, hi haurà alguna demora. Hi haurà un tema que ara no voldria posar-hi noms, però sí que hi havia una obra en una de les platges i aquesta, si comencessi ara, trepitjaríem en part ja del bon temps i com que no sabem exactament com funcionarà aquest estiu, possiblement la posposem per, per octubre. Ja dic que aquesta no, no vull dir noms, però eh, bueno, és, és possible de que, de que aquesta obra l'hagin de demorar fins a octubre, això precisament. No? Mm -hmm. Aquestes són algunes de les uh, obres, ens han acompanyat dues. Més coses que vulguis comentar amb els nostres oients, Luis? No, no, no, bàsicament és el que tenim, i tal com has dit tu, Déu-n'hi-do, no? Per tant, anar treballant i ja després de l'estiu el que fem com cada any és buscar ja per al 2021 a veure quines obres farem. Però ara el que hem de fer és atacar perquè tot això s'acabi aquest any i s'acabi bé. Pensa que a Manufacturer del Sur encara hem de començar i es preveu una durada de sis mesos, vull dir que hi haurà, hi haurà feina a fer, eh? Mm. No, no, és una de les obres importants no sé si ho has comentat abans perquè es deu, es deu fer tot nou també el sanejament o només és el, el carrer dir, tot, tot, tot tot absolutament el mm sanejament el que fem sempre sí, últimament a tots els carrers si ho havies comentat en una altra de les vegades que havíem parlat amb, amb tu que havia parlat jo amb tu precisament és de que és el que intentàveu en molts carrers que, que fa temps que, que s'ha de canviar o s'ha de fer nou no sí hi ha, hi ha molt de, molt declav gram que encara és en fibrociment, que hi ha ja pèrdua sobretot eh, el que és l'aigua potable, eh, la xarxa de ferro i ha ja pèrdua d'aigua, tot això. I, esclar, són coses són molt cares de substituir-ho tot, però s'ha d'anar treballant i quan es fa una cosa, la que sigui ja per bé no allò de dir ara que enirem elclavvagram i un altre dia ja en parlarem i començar a obrir rases, no com es fa una cosa, en doncs, s'ha de fer amb cara i ulls i, i que fem les coses ben fetes, encara que no es vegi, que només al final només es veu l'espau i la vorera, però al almenys, que nosaltres estiguem amb la consciència tranquil·la que hem fet una feina ben feta i que aquell carrer, el desaigues de plegat, doncs funciona. Aquest és un carrer, el del sur que es fa servir molt per, el, per la part de dalt del mercat també, on hi ha parc amb vehicles i hi ha molta circulació. Això suposo que es tindrà en compte des de mobilitat, suposo, també, amb el seu moment. Sí, sí. per això t'he que la policia està estudiant a veure de quina manera... De quina manera ho podrà organitzazar o plegar? Lluís has parlat has parlat del carrer Fageès de Blanes de Llafranc. només un últim punt, eh, és una última punt que on te va haver-hi la part del temporal. aquesta setmana precisament hem parlat amb empeulador de, de mobilitat, també el regidor de, de mobilitat, eh, amb alguns canvis de direcció de Llafranc, però també ha alguna petita obra que s'està fent amb alguns dels carrers eh, que ara mateix no em ve el cap eh, que hi ha al costat d'aquesta zona. També són obres que es fan des d'obra pública nostra o en aquest cas, sí. Yeah. però això són eh, petites, petites obres de sanejament i, i bueno, no és tampoc destacable perquè la gent tampoc mira la presassociació com passi per allà, no? Perquè són coses que s'han fet de sanejament, sobretot, i ja l'any passat s'han fet, eh, en fin, són aquelles coses que va entre entre obra i manteniment, per dir d'alguna manera, no són aquelles grans obres espectaculars, no? mm, Que s'han van fent a poc a poc. Molt bé. Lluís Ros, regidor d'obra pública, alguna cosa més que ens vulguis comentar? Doncs no, de moment ja dic que és el que tenim. Eh, quan vulgueu, més endavant parlarem de com funcionen les obres, com van i que no hi hagi cap entrebany i puguem fer via, ja que hem estat eh, aquest temps parats per, per la pandèmia, però que al almenys eh, es puguin agilitzar després de les altres obres i, i veure eh, doncs, durant l'any que, que es puguin anar acabant com estava previst. Doncs vinga, deixem treballar una mica més. Lluís Ross, en regidor de l'Ajuntament de Bola Frugin. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fins ben aviat. Gràcies a vosaltres.